jag väntade länge, mycket länge alldeles för länge med att uttala mig om det jag minns att jag ville säga bara en sak till den här personen på grund av vilken det slutade med att jag förlorade tre år av mitt liv på kampen mot systemet hamnade i en situation som fortfarande på något sätt pågår när jag måste förlänga min skyddad identitet på obestämd tid eller lämna landet och jag skulle hellre välja det sistnämnda jag måste göra det för att jag var tvungen att avslöja min egen Kamp på min på nätet och i pressen På ett sådant sätt att även om jag dessa Sasson sedan medborgarskap Skulle jag aldrig kunna leva ett normalt liv Aldrig få anställning eller ha en social krets Och jag ville verkligen uppriktigt sagt Bara fråga den här personen en alltså, sak Om hon visste att hon medvetet och hänsynslöst dömde någon till ett sådant döde Skulle hon någonsin kunna titta på sig själv i spegeln som om ingenting hade hänt Skulle hon någonsin kunna sova långt på att berätta något sådant i ett anonymt brev skulle vara farligt för mig, och jag väntade tills mitt skapade beviljats. Till slut lämnade hon Sverige redan, gick i pension och trivs antagligen någonstans, till exempel i Spanien, Grekland eller till och med Turkiet. Jag är numera svensk medborgare och ser fram emot att äntligen få min examen och flytta någon annanstans inom EU. För jag kan inte leva här så här, och allt har att göra med en enda person, förmodligen två, för många år sedan. Hur kunde det hela bli så här? På ett sätt borde jag naturligtvis vara tacksam för att jag faktiskt lyckades hitta en fristad, även om jag skulle känna mig fullständigt trygg om jag hade åtminstone ett medborgarskap till Innan jag hamnade här hade jag ingenting, och det är statistiskt sett väldigt få som lyckas klara sig, sig helt och flyttar redan som svenska, men ändå. Systemet här är maximalt skyddat mot något liknande. Det är en ogenomtränglig fastning, och personen i fråga var en av systemets vakthåndar innan de gick i pension. Men det är ändå fruktansvärt att livrädande beslut fattas av ett par personer med sina egna fördomar, med sitt eget personliga hat som skyder inom dem. Det är just därför man behöver skyddad identitet och att flytta, för att skydda sig mot detta hat som händer motiveras av ens medfödda egenskaper som man inte kan ändra på. Jag har fått nog av den här skiten i det här livet. Och jag vill bara veta att det inte är glömt. Det är inte förlåtet och det kommer aldrig att bli det. Oavsett det slutliga resultatet. Jag tycker inte att jag är förtjänade att gå igenom något sådant här. Särskilt inte i det skedet av mitt liv när jag fortfarande var sårbar. Jag var fortfarande under utveckling. Jag förlorade inte bara tre år av mitt liv. Min utveckling Händrades med inte mindre än tio år Bara på grund av en enda person Och allt jag kan göra åt er Att berätta min egen sanning offentligt I exakt en stund Då jag är fri och trödd att göra det Jag hoppas verkligen att hon skulle veta detta Jag vill att hon ska veta det Det är inte glömt Och det är inte förlåtet Hon måste bara fortsätta att leva med det Precis som jag gjorde Precis som jag gjorde som jag gjorde Precis som jag gjorde